Inna alhamdulillah nahmduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Alladhi yahdihil laa mudilla wa man yudlil falaa hadiya lahu wa ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tema so't me tash kalidi me ch'ste ezemës. Dhe ndemundon kjo temë vërtet është shumë e rëndësishme. Së pari do të tregojmë një kur flasim për punën e zemrës ose për çështjen e zemrës, çfarë kemi për qëllim fjalen zemër? Ne kemi për qëllim fjalen zemër këtë, më duhet, organ të trupit që ne e njohim, i cili rreth në karikorin ton. Apo kemi për qëllim diçka tjetër, duke pasur parasysh që mjekët sot njohin që zemra është ë ai organi i cili dërgon gjakun tek trupi dhe e ushtjen trupin me gjak edhe pas ta e e futë dhe e nëzirë për sëri Ate të qlivi ka kjo zemër me me zveset e shëjtonit me friken, me dashurin me shprejesen Për këtarës u eshe nevojnë të flasin në më thënë në fjellimisht për qëfar kemi për qëllimine me fjallën zemër Fjalla zemër në gjurë në rabë shprehet thua të kalb ka dhe emra tjerë Po kjo shemi me njort, me të cine ka përmandur Allahu Subhanahu wa ta'alë në Kur'an më shpesh. Dhe fjale zemër, kanë tërgu dhjetaraj që e përmban një për dy kuptimeve. Dhe fjale kalbë, një gjunë në rabë, përmban një për dy kuptimeve. Kuptin një parë është, që është thejlbi ishtë dhe gjeje. Më dhënë, kur thua që kam hyrë në zemër të, të qytetit, dhe më dhënë, këmë më brëndë si jo se qytetit ka vetë zem në zëvon në bronzin thellësi në në gjen më më të ndërshme. Dhe kur thuhet për njerin që kaj ka kalb, do të thotë shehëthemi zemrën, do të thotë qëllimi është gjëja më e ndërshme, më e lartë tek njeriu. Ky është kuptimi fjalli, i fjalës i parë i fjalës kalb, që ne e përkthejmë zemra. Kuptimi i dytë është që ajo është quruhet në gjuhën arabë kalb sepse e, nga fjala taqallub, taqallub juna do ndryshim, do të thënë ndryshon. <coughs> Thonë në Arabë të shemë të bëshonë, kaleptu në <l> haqibë, janë drëshova anën qëmëtës. Edhe zemën drëshonë. Në latë parë, zemën nukritë që jetë ref një, se po mos të rifëtë nuk nukritë nukritë njëriju, por drëshonë edhe në brëndësitë sajë. Për ndaj, profetit s.a.ll. ka trehuar që në konë e fundit njëriju gëdhijet besimtarë në në në në në në në në në në në në në në në në Njeriu është mosbesimtar, edhe hyn besim, bëhet besimtar, ndryshon krejt zemrën njeri e njeriu. Domethën e shikoni një person në mëngjes mosbesimtar. E shikon pas së mosdregës, ka ndryshuar i duke dhe i duket ndryshimi në fytyrën e tij. Siç e treguan nga sahabët, shkon Sa'd ibn Mu'adh, pasi e pranon Islamin, i thon ata njerëzit që, domon kur ktheti njerëzit e tij, i thon Pashallahun, ai është kthyer me një fytyrë tjetër, jo se fytyra me cilën u shkoi. Ës ndryshon njeriu jo zëma bëhet besimtari dhe ndryshon duke dukuri dhe edhe në gjymtyrë të trupit. Këta janë dy kuptime që i ka treguar, i kanë treguar dietar në lidhje me kuptimin e fjalën kalb. Ndërsa vetë, domethënë profeti sallallahu alajhi wasallam, për çështjen e fjalës kalb ka thënë ka një lutje në cinën thoshte ya ja, muqallib alqulub, thbet qalbi aladinik. Al o ti që ndryshon zemrat, ya ja, muqallib alqulub. O ti që ndryshon zemrat, ma fordëso mua zemrën time në fëndë të nda kjo sikur të regonë që vetë fjala kalb ka një loj kuptimi, kuptot përsa një loj ndryshimi që zemrë e parnon këtë loj ndryshimi për këta rësue thuët që disa djetarë kanë thënë që është quajtur kalb sepsa jo ndryshon Allahu subhanu taala dhe profetis sallallahu alai sallim gjithashtu ka folur Për shembull, Allahu i Madhru ka përmend shumë mjetë zemrën, gjithashtu dhe profeti sallallaujhi se ka folur për të në shumë hadithe. Dhe qëllimi kur flasim për zemrën ne si musliman, po flas në si musliman. Normalisht nuk kemi për qëllim ndonjë zemër tjetër e cila, domethënë, nuk di se çfarë është, flasim për një të njëjtën zemër të cilën ne jom dhe rref. Edhe nxjerr dhe fut gjak. Për njëjtën zemër flasim. Edhe po kjo zemër është ajo zemër e cila lojgjikoni. Në kjo nga fund një qështë e tjetër, që është qështë e do nërëndësishme, ka ato do bine vetë, kush është e që lojgjikon? A zemër a potruri? Kush lojgjikon? Zemër a potruri? Në i kohë që ne dimë për shumë që themi dhe më dhënë që në zemër ndodhë besimi e robit. Edhe që besimit beso duhet kuptuar. Qartë? Duhet ta kuptoshë të bindesh me të. Edhe kanë treguar dietarë, domethënë gjithashtu shërbësim të mirë dhe sem të mi tjerë, domethënë që njeriu mund ta bëjë diçka, domundua ta përfituroj. Që ta bësh, duhet ke dëshirë për ta bërë. Dëshira për ta bërë çfarë? Është brunga e zemrës. Po ta dëshirosh diçka, duhet ta përfiturosh. Kështu që përfitimi i gjërave domethënë ndodh në zemër, thotë, jo vetëm trup. Ne shpjegon pas së të llogjeje, e rëndësishme është që ne kur flasim për zemër, kemi për qëllim zemrën, zemrën për të cilën ne dimë dhe njohim. Falë t'rëgohet në hadithin e saktë që e transmeton e Buhariu dhe Tiri dhe Muslimi, nga Enesu radhiyallahu anhu se Xhibrili alayhis salam i shkon profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte fëmijë, 5 vjeç, i vogël. Edhe e shtriu për tokë, ia çau krahorin, edhe i nxorri zemrën. Edhe nxorri prej zemrës një copëz 'alaqah. 'Alaqah është një siti copë gjaku e empiksur. E nxorri prej zemrës dhe i tha kjo ishte pjesa e shejtanit në zemrën tande. Kjo ishte pjesa e shejtanit në zemrën tande. Domethën, në të vërtetë pjesa e shejtanit në të gjithë udhkurit që shohim ne vështresë në më radhë të tjera paska lidhe me këtë zemër e cila rreth. Domethën, dëtyra e kësaj zemre dhe punë e kësaj zemre nuk qënd ka thjesht kjo nxjerr dhe fut gjak. Por paska dhe domethën funksione të tjera të cilat në të vërtetë njerëzit përveç besimtarë nuk i dinë. I thotë Ky kjo, kjo është pjesë e shejtanit e pastaj ia lan zemrën në një në një tas prej ari me ujë zemzemi. Më pas ja kthejnë atë në vendin e vet siç ishte dhe thot, e mbyll. Thotë Nesi, unë e shikojem më mbarë profetit sallallahu alajhi wasallam dhe neska që në Medinë, domodin bëhet në Medinë. Mazi si është bërë profet sallallahu alajhi wasallam. Thotë e shikojë, thotë atë të çarë në krarojën e titës dhe qepjen thotë. Operacion. Operacion për zgjalli pa narkozë më radh. Domthon Kërë thot të gjibërija lau, ja lau zemë nga pastore nga pisë lëgjit dhe shëjtoni, jahoj që dhe pjesë në shëjtoni, dhe më thënë, zemëre që ka gjithë e zemër, nuk pasë e zemër tjetër. Edhe po kjo zemër, është ajo zemër e cila është përshkruar në Quran edhe është thëmë për të që jo vërbojt. Thotë Allah i më dhururë, fa innaha la ta'ma al-abësar, o lakin ta'ma al- Të, të regon, në më që më si tregon domthon se a nuk kanë ata e felemjesiu filart a nuk ecën ata në tokë fele felet fe të, tok, të, të, të kenë lumen qulubë i yaqilon me ata nuk ecën ata në tokë bret do të kenë zemra me të cilave ata logjikojnë e a dëano i dëgjojnë meha ose vesh që të dëgjojnë do të, të gjen për kujtimin po që se nuk e kuptojnë ata dëgjojnë fe inna la taama albsar por nuk verboset ata por vërbohen zemrat që janë në kra haror, nuk thot zemrat që janë në kok, zemrat që janë në kra haror, dhe më dhënë zemrat që është në kra haror, kjo është e që vërbohot, atër, preksa i kuptojmë, që kjo zemr, funksion një saj një që ka vetën derdhë dhe të marit gjak, por kjo vërboh ka, kjo dil ka jashtë dhe natyre zve të që është natyret dhe gjikuarit i gjerave. Njithashtu, ka th në trup është një copë zmishi nësa jo regulohet, regulohet gjithë trupi dhe nësa jo prishet prishet gjithë trupi, ajo është zema atras me tonim om Bukhariu dhe muslimet tjera kështu që fjale e profetis që thot që ajo është një copë zmishi të regon dhe më thënë qënë këtu kemi të bëjmë me zemën të cire ne e njofim shumë mire dhe Allahu subhanahu wa ta'ala kur shprehu për zemrën gjithashtu ka thënë: "E felem yesiru fil ardha fatakun alom qulubun ya'qilun ja, biha." Anukan ikur atë në tokë që të brendë të shikojnë. Jo, më kuptoni, më falni, nuk kanë brendën tokë, thotë dhe të ken zemra me anë të nuk thot, të cilave të logjikojnë, nuk thotë shikojnë, sepse nuk përmend atë shikimin këtu. Edhe të ken zemra me anë të të cilave të logjikojnë. Thotë zemra që logjikojnë. Edhe postja i jeti, es vazdimi i jetës thotë verbon zemra që ndodhen në kraharor atë zemrësh kraharor edhe zemra është që logjikon jireshtu profeti sallallahu alajhi wasallam kur është drejtuar sahabëve u ka folur për devotshmërinë u ka thënë dhirtiala ta hasedu mos kini zili njëri tjetrin dhe ndër tërë pas u ka thënë taqwa ha huna devotshmëria është këtu edhe e bëri me shenjën kraharorit i 3 herë devotshmëria është këtu do të thonë në zemër Domethën ne e kemi të bëjmë me këto zemre, të zemrë të cilën ne shohim. Kjo është zemra. Atëherë pyetja që del tu domethën kush është që logjikon zemra apo truri? Dhe çudietarë domethën nuk kanë rënë në një mendim, nuk kanë një mendim të, të unanim për të çështje. Por ata domethën kanë më shumë se një mendim. Unë thosh ulsem te mie, ë është thën ose thuhet që logjika është në trup logjika thonë është në tru. Si shtonë, e këtë me ndihë do të thonë shumë prej mjekëve. Një dhe shumë është transmituar prej ma Mahmedit se i ka thonë dishkatë të tilë. Ndërësa, disa prej shokve të ti, ose pasare dhe më nëzënë zëti, thonë që origjina e logjikës është në zemër dhe kure plëtësovët pasaj, më dhe më në përfundimi sa është në tru. Pasaj të regoni më të e mija, d ka lidhje edhe me, me trurin edhe me zemrën, shpirëti. Edhe logika ka lidhje, do në të logikuar, dhe që ka lidhje të drejtë për drejtët edhe me zemrën edhe me trurin. Mirë po, thotim e temija, filimi i mendimit edhe i shikimit të gjerave është trurin, edhe filimi dëshires është zemra. Thot, zemra Qëllimi sa e është njëriut të mësoj edhe më pas të zbëtoj. Qëqëdia edhe punë e që bëhet me dëshirë, originën e ka tek dëshira. Edhe originë e dëshirës ndodhë në zemër. Edhe personi që dëshiron të shka, nuk ka mështë të dëshirojët e vetëm se në basit a përfyturojët të. Shtu që zemërë pa tjetë të duhet të përfyturojë atë që dëshironë. Parlej, manë të se nëzirë si rezultat bërë të një e q edhe aty është thejrbi logikimit, pra në edhe Allah i madhurë këra folë për zemën, ka thënë, fejnë nëhala ta'mal e mësar, nuk vërbohën shësyt, por vërbohën zemët që ndohë dhe në kërarorë. Edhe thot, e, e, ka të rëgurë Allah i gjithashtu në jetë të tërë, thot uleka të dhera në ali gjehenne me këthira minër gjinë në linsë. Ne kemi kryuar për gjehenem shumë gjinë dhe njerës, Lehum kulobull lejef kahun e biha Ata kanë zemra, por nuk logikojnë me ta Në më thënë, thelbi i logikimi të njeri u të vare të këzemra ti Dhe aty është thelbi i të kuptuar i të vërtetës e të këtës A e ke një vërre o dhezër disa njërës Më të jenë shumë, shumë të zjuar Shqipojnë dë nja Në më thënë a ta dë më thënë, më të jenë shkenstar Mi për se kuptojnë të vërtetën nuk e kupton të vërtetën. Kështu që, që kur je zgjuar, do të thotë që dukej sikur je zgjuar, kë nuk do të thotë do të thotë që ti kupton të vërtetën. As nuk do të thotë që ti logjikon të vërtetë. Kur olloj më dhur ka treguar që banorët e Xhelit nuk logjikojnë. Për këtë arsye, kuptimi i të vërtetës, ju e dini shumë më i kalibër me zemrën. Dhe kur njëri nuk e panon të vërtetën, do të thotë se ka kuptuar. Se kupton, domthonë nuk, nuk e kupton, ju nuk, nuk bindet me të dhe nuk e panon atë. Për këtë fjalë më dhuar lehun kulubul laf qahun biha. Domethënë ata kanë zeh por nuk kuptojnë këto. Nuk nuk nuk e kuptojnë vërtetën. Në, në të kuptuar i cili u bën dobi aty në herë. Kështu që origjina e kuptuarit varet nga zemra dhe kjo është në bazë të këtyre argumenteve të Kuranit të cilët i përmend më sipër. Gjithashtu domethënë me kët kanë treguar një çështje, domethënë është treguar çështja domethënë se nëse një person përgjithsesi domon origjina e kuptuarit dhe origjina e besimit dhe kufrit varet nga zemra son nëse pyet dikush nëse për, për shumi hiqet zemra një personi dhe i vendos një zemër tjetër ka mundsi për shumi që nga imani, dhe nga imani? E, të bëhet në kufr nga kufrin i iman ë kanë treguar von disa dietar thotë që normalisht kjo nuk nuk ka shumë lidhje pse sepse zemra e vërtet duke është thjesht kjo që ne shohim ose që ne dimë por kjo ka lidhje me shpirtin e njeriu ka lidhje me shpirtin e njëo kështu që domodin zemra e vërtet ka lidhje të ngushtë me shpirtin e njeriut, ëh, është një fshehsi që di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur njeriu i pushon i ndryshojë zemrën dhe i vendosë një zemër tjetër, ne themi që normalisht ai mund mund ndikohet njeriu. Tundras mund ndikohet. Por kjo nuk do të thotë domosdhem që ai mand kësaj do kalojë nga nga kafir në botë besimtar ose nga besimtar do mund mund bëhet kafir, se këtu ka domosdhem një dhe me, me dhe me rrethana të tjera. Edhe fakti që tregojnë që zemra ndikohet, domethënë që njeriu ndikohet në zemra. Kemi në mund në disa mund, argumente ose fakte cilat të regojmë për qështin e për ushimeve që ha njëriu. Njëriu kur ha ushime në bast bas të ju e ndikohet zemrë ati, dhe në bast të fjallëve që djo ndikohet zemrë ati. Dë mund kur njëri ndikohet nga i fjallë e mirë që thotë, ose nga i fjallë e keqe, ose ndikohet nga i ushime. Dë mund dhënë, kush ha mishderi, thonë, kanë të regu tjetar që kush ha mishderi, aji person nuk kam e gjelëzi, humbe Edhe kanë të regu shemull të tjilë, të tjilë, unë dhe me kafshtë tjera, që kush haf të lojmishën, dikote, të e ka të regu për nëhajme dhe tjera. Kara asë njeriu, për një të ngrane, mund dikoj kjo lojgje e shumë keqë të pesimit ti, kura jo është harmë. Të regodhë njejë që i mamahmedi, e kishe fëmijën e ti të vogël, djalën e ti të më monë, mësa, mësa duke të abdullaj, e këqen, dhe e kishte marë një robresh për Edhe ky sa e pa direkt duke i dhënë gjeja mori me forcë atë dhe i futi gishtin gojë djalit i tij dhe e vollni dali vet, ato që kishte pirr prej kësaj. Edhe pastaj i thosh ti mahamedit ku e diun mbas se ky lloj ky lloj qumshi kësaj nikon për keq të fëmiaj im thos, sepse ky është një një huj. Më që nuk ka lloj devocionie, mund të ngën haram me radhë të gjitha nikojn tek zemra e djalit tim. Edhe thoshë ku rrit thoshte shikoi ti e prej ditës sa veprime që nuk pëlqejnë thosë. Edhe nuk nuk çuditën që ta ket pasur kjo lloj, kjo lloj qumshi që ka pirr prej kësaj. Thruçë pun ndiko ka ka i shumë domethën në këtë lloj formë ndo pakse çfarë mund thuhet domethën pas kur i ndroi vendon në një zemër të personit tjetër. Dhe aq më ka bër përshtypje shumë është Sheh Mobili. Kam dëgjuar që para se nxiste ai qe shumë i smur. Edhe i thanë të japim gjak, kishte humbur gjak, them gjak ai person tjetër. Dhe thoshte nuk po rënë mar gjak nga tjetër, thoshte sepse un nuk e di ai tjetër mbas e ka hanë, ka ngrënë haram, edhe të mfutet më gjaku që është ushqyer me haram fut në trupin tim dhe nuk parnoj që ti të mërë të gjakë. Dhe kur ishtë njëndë shumë të keqit, do një doktorët t'ja fuzin gjakën, patë dëshirën e ti, thot, e thotë, e vendosën të të të fud, gjakon, nuk, nuk, nuk të të fuzin gjakën, nuk e hynë të gjakën të rupë. Nuk e parnoj të të rupë i gjakën. Subhanallah. Allah. Kjo është qështë e parë, qështë e dytë. Zemra është Gjëja më e rëndësishme tek njeriu, aty varet fitoria edhe humbja e njerëut. Zemra është thelbi i detyrimeve që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala tek njeriu. Ka thënë Ibn Abdul Salam në librin e tij Qawaidul Anam, thot origina e thelbit i detyrimeve, do në detyrat që ka vendosur Allahu i madhruar, është tek zemra. Po rregulloj ajo rregullohet trupi edhe po prish ajo prishë trupi. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në trup është një som mishi që po rregulluar rregullohet gjithë trupi dhe nëse prishet, prishet gjithë trupi, ajo është zemra. Që çuçi nëse zemra mbushet me iman, atëherë ky iman do shfaqet te gjymtyrit. Edhe nëse kjo zemër mbushet me me gjunafe, me shirkt, me kufur, me hipokrizi, me urreqje të, të vërtetës me minimësi, atëherë këto tkëjia që janë ato do shfaqen për jashtë. Edhe prej këtij hadithi, dietarët e hadithit kanë dhënë një rregull përgjithshëm, i cili është rregulli e hadithit dhe i grupot humura, i cili thotë, ë, besimi i brendshëm ka lidhje të ngushtë me besimin e jashtë. Kështu që nuk ka mundësi që një person të ketë besim brenda zemrës si dhe mos ketë besim për jashtë. Gjymtur te ti. Tërgojët që Selmanë el-Farisi, në radhjë Allah nukatë thënë, në gjithdo person ka një të brëndshme dhe ka një të jashme. Kush regu regulon të brëndshmen e ti, i regulon Allah i mëdhuruar të jashme në ti. Dhe kush e prish të brëndshmen e ti, i aprish Allah i mëdhuruar të jashme në ti. Dhe kjo është dhe mund të shka e njohër të njërzit. Sepse zemër të vleze janë si puna e tokave. Allah subhanahu wa taala ka bbur zemrën si punë tokas. Ka toka që kur bie në toshiu, çfarë shon dikim jetë. Mbin prej këtyre tokave lule dhe barë dhe gjëra dobishme për njerëz dhe përfitojnë prej tyre njerëz dhe kafshat. Ktoje këto janë disa zemra, disa zemra që vijnë shpallje për Allah, sepse shpallja për shpinën e për zemrën e njerëzit është njëso si shiu për tokën. Sepse shiu i jep jetë, jetë tokës, edhe shpallja i jep jetë, jetë zemrës edhe shpirtit njeriu. Edhe kur vjen në shpatullën e disa zemra, ato e marrin të shpatullën, e thithin atë dhe nxjerrin prej saj fryte të mira që që përfitojnë për dy njerëzimi, edhe këta ndietarët. Këta ndietarët. Kurse lloji dyt, i dytë janë ato zemra do të mbi cil të tek të cilet vjen shi ju, bie shi ju i shpallës, me anë tëve do u jep jetë njerëzve dhe ato nuk nxjerrin bim, por e ruajnë të shi e ruajnët ujëshi ju që njerëzit të pinin prej tij të pastër siç ka zbritur me qiellin. Këta gjithësuaj një grup janë ata të, të cilët kanë transmetuar fen të pastër, edhe pse mbasi nuk kanë përfituar vetëm në gjithë malë për isaj ose nuk e kanë kuptuar siç duhet, janë kuptuar dietarë. Këta ndytët, kurse do tretët janë ata të, të cilët e gjen këshillën. Të parët dgjuan, përfituan dhe u dhanë të tjerëve. Të dytët e përfituan edhe u transmetuan siç e dgjuan të tjerëve kurse të tretë janë ato cilë të hynë veç në veçën tjetër. Këto janë ata si punët e tokës të cilët bien në toshiu, as nuk bim prej tyre bim dhe as nuk e mbajnë ato në formë pell që të përfitojnë njerëzit për piprë të tyre, por ajo është djerr, nuk bën për asgjë. Kësu janë shumica dhe zemër të zemrëve njerëzve. Kështu që kur njeriu nuk ka zemër në rregull, nuk ka si të rregullojnë qimpyrë të tij. Pose pati zemrën në rregull po qësë e zemër nuk e përnon shpalli e në Allahut, nuk e përnon shiun që vjen për Allahus, nuk ka së si të regulohet. Ka thënë Hasen el Basri, kuroje zemërn të ndë, sepse, synimi Allahut e kropët e ti, është regulimi i zemërve të tyre, Allahu i më dëruar nuk shikon trupa tuaj, edhe asë pami të tuajan por shikon zemrat tuaja dhe punën tuaja. Kjo që Allah subhanahu wa taala shikon tek njeriu zemrën e tij. Nëse zemra e tij rregullohet, rregullohet punët e tij. Edhe janë të planuara të kallojmë të adhuruar. Nëse zemra është e prishur, atëherë nuk i vlen punët e kallojmë të adhuruar. Shikoni për shkakun e një punë mirë që s'është dia, s'është të adhurosh Allahu, ti bën s'është gjë e madhe. Mba pse mund të jetë një person Personi që bën sejshe me dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. E megjithatë ai ishte në qratën më të keqet e zjarrit të xhenemit, siç ka thënë Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, i cili ishte prej kokës, ishte koka e munafikëve dhe munafikët e tjerë, të cilët bënin sejshe, adhuron Allahun. Por ato nuk u vlenin tek Allahu subhanahu teala, sepse nuk u vënë tek Allahu më durrë sepse ata nuk ishin gjithë zemrën. Kështu që thelbi i fitores serioze është të zemra. Edhe këta Edhe pse shfaqin të sa punë mira, por her pas her e vepër të tyri i të radhëtojnë, përndaj nëzirin në pahë në të vërtet, atë që kanë në zemër të vërtetën e tyri që kanë në zemër. Përndaj, muna fiku me që është dyfëtyra, të dhe dyfëtysi e shfaqin dhe të vepër të ti, edhe pse mpame në jashme dukët si kur aji është besimtarë, e shfaqin dhe gjenë kondë në dryshme. Dhe zemra është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, njeriu duhet të interesohet për zemrën ti, e tij, të kujdeset për të që Allahu subhanallahu te i ruajë imanin e tij për derës sahtu që nga thelbi fitores. Të rrohet që Hasan al-Basri ulej me disa shok të tij në një mëzhrisë të veçantë, dhe e përkujtonin Allahu subhanallahu te ala, përkujtonin çështën e zemrës, çështën e ahiretit, largimin nga dunyaja Dhe kur dikush i, i bën di një pyetje që s'kishte lidhje me këtë çështje, po ishte pyetje tjetër, ai mërzitej dhe thoshte ne u veçuam me vëllezërit tan për të profituar çështë zemrës. Kjo tregon që njeriu duhet të lë një kohë dhe të ketë momente që ai të preoccupohet me çështje të zemrës tij, me vëllezërit e tij ose vetmi. Edhe pse domethënë njeriu mund të preoccupohet me punë mira, por çështja e zemrës së shëlbëi dhe nëse njeriu nuk rregullon Zemra e tij nuk ka, domethënë nuk ka gjë tek Allahu subhanahu wa taala, edhe vlera e punës tek Allahu varet në zemra e tij. Kemi tre gjëra të rëndësishme tek njeriu. Ës syri, ës vesi dhe ës zemra. Të treja këto kanë një rëndësi të veçantë. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa la taqbuma li selaka bi ilm." Mosëndiqet të që ti nuk e di Inë në sëmaën, bësërën, fuëa, dhe kullu ula Ike ka në anë humës ula Mosëndiqet të të cilën ti nuk e di Dëgjimi, shikimi dhe zemra To për të treja këto njëri u do të pyrëtet Përndaj këto pasë një, një lërë nësitë veçan Dhe pse njëri u do pyrëtet Për shdo gjimë të, të trupi ti Pa për këto në veçan ti Sepse këtu varet Thejlbi fitores dhe, dhe i humbjes nj Edhe këto e ka dhënë Allahu më dhurour një në veçantëti për ta falendëruar Allahun Subhanuhu Teala. Dhe këto janë mirësitë më më të dha, më mëdha që mund të ketë njeriu. Edhe më pak të këtyre të treja, sepse sepse ato nuk janë pak janë shumë në të vërtetë, është syri. Edhe pse syri në të vërtetë është shumë i vlefshëm, por njeriu më an syrit shikon ato gjëra të cilat janë fizike, të perceptueshme për ta. Nuk shikon çdo lloj gjeje. Edhe un shikon në dallimin e largsies. Kurse veshi e ka bërë lloj më dhur veshin që veshi ka një lloj dukurie më më më të, më të gjerë se syri. Madh veshit njeriu ndallon ato gjëra të cilat i ka drejtë për drejtë ose nuk i ka drejtë për drejtë, kusht se syri shikomon atë që ka përpara ti. Veshi mund të kapi ë, domethënë mund kapi, uh, dhe më thonë mund kapi dhe tinguj që mund të jenë shumë më larg sesa ato që shikon syri. Gjithashtu një person i cili është i verbër Kam mundsi ta mësoj Kur'anin. Kam mundsi domun të mësoj të, të dëgjoj një këshillë vërtet. të vërtetë. Kam mundsi të ndikohet në rradhë, pse është i vërer, kurse një person që është i shurdhë ai është shumë i larg komunikimi me njerëzit. Është shumë i larg. Prandaj veshja është më e rëndësishme sa syri. Edhe syri dhe veshja të dy këto çfarë janë? Këto në të vërtetë janë si puna e postirit i cili poston për tek zemra, poston lajmet që vijnë nga jashtë. Kështu që thelbi i çësës varet gjithë tek zemra ende zemra është mërë në cilë më e rëndësishme ato treja. Edhe për kësaj do mund kuptohet që pse Allahu madhëruar në disa jetë nuk e ka përmendur syrin, por ka përmendur vetëm veshin dhe zemrën. Po Allahu madhëruar fletim një sirr fillor se të kunit në lom qulub yaqilun ja, biha. Përse ato nuk lëvizin tok, që të ken zemrën an të cilë e logjikojnë, do të thotë që duhet lëvizun tok tok njeriu, duhet dëgjuar gjëra të reja me radhë, duhet fillon logjikon në radhë dhe me an të kësaj Ai fillon ta kupton të vërtetën. "Eu adanu yasmaunun biha", ose vesh me anë të cilot ato dëgjojnë. Ktu në këtë jetë, Allah më dhuroi flet për popuj të mbarshëm. Që popujt të mbarshëm kanë bërë veprime të ndryshme, kanë motivuar jetët e tyre, kanë kundërshtuar Allahun dhe kanë dënuar Allahun, nuk ka se kujtonë moment. Si Lucaçës shikoi njeriu më të. Vetëm ai don duke duke lvizur, duke dëgjuar, duke logjikuar ato të vërtetë që i vjen me anë të veshit, fillon edhe kupton të vërtetën, për ndër Allahu më dhurou këtu ka përmëndur zemrën edhe të gjimit ma në të gjimit dhe të gjion edhe ma në të zemrës a je kuptan gjithashtu ka thënë Madhur, në dojë madhurë në fundën e suës kaf inë në fidelik e le dhikra limën kanë e le u kalb dhe të këtu ka përkujtim për, për atë që ka zemr e u elka sëma o hunë shëhit ose i hapë veshën duke që në prezentun i hapë veshën në mund që përpichit të, të të gjoj dhe nuk, nuk përmëndi shikimi Pse? Po, të cilët Allah i më dhurë i ka shkatoruar, flitet dhe përndodit të të gjukimit që njëriju nuk i ka parë, po ari i digjon edhe i kuptonë të ta. Përndesë të Allah i më dhurë këtu ka dobi për ata që digjojnë dhe për ata që logikojnë me zemrët e tyre. Dhe edhe, nga këto të tre e syri, veshi edhe zemrët, më në tishë në tyre është zemrët. Edhe këtu është thelbi i fitores ose i humbjes njëriutë kuç janë ato gjëra që rregullojnë ja zemrën një e njeriu? Po kjo është thelbi i çështjes tonë. Ato gjëra që thjesht rregullojnë zemrën e një njeriu të shumta. Ne kemi mbajtur mësime të tëra për këto, shikoj, nuk mund të që ne të për përsërisim ose të përmendim edhe njëherë për tyra tashti, por do për të përmendim domthonjë një ide të përgjithshme të përmbledhur në lidhje me to. Ato gjëra të cilat domon e rregullojnë zemrën e një njeriu të shumta, çdo vepër e mirë që bën njeriu, në të vërtetë ndihmon njeriu për të rregulluar zemrën e tij. Për e të rrgjera, vëshkurti mishë është për piekja edhe lufta që do të bëjë njëriju kundër vetës e ti edhe me vetën e ti që a i të fitoj në më thënë në kënesinë Allah s.f. edhe të regulloj zemërën e ti. Edhe, si shka të reguar më në kejmë, armiku me madhe njëriju të shë vetë e ti. Armiku me madhe njëriju të shë vetë e ti. Edhe ka dhe i përshkim të, të që ditëshem për vetën e njëriju. Thotë, njëriju... Me vetën e tij është një shoq si një person i i cili i i cili ka qëndruar Rrëznimali. Dhe duhet të ngjitet më të mali që të shkoj rrugës për në xhenet. Mali është vetja e tij. Shejtani është më të malit edhe kur fillojnë këngjitet, shejtani e trembith kujdes mos u ngjit sepse po u ngjit do bijesh. Edhe shpirtit i tyre vëshëson e Pierrot mëson ngjitet se se lejon shit doën e ati. Përsi, edhe nëse ky e kalon dhe e shkel shpirtin e tij me kanë ngjitë të dardhë, përpiqet. Derisa kur ngjitët mbyjn ka bërë të shihuar që rruga për në xhenet është e drejtë, e drejtë, e drejtë, nuk i ngelët vetëm se të hesit derisa të vi momenti i tekjes. Tregonet që Muhammed ibn al-Munkidir ka thënë një për dietar të Tabineve thoshte. ë E kam luftuar veten time 40 vjet derisa ajo më drejtuat. E kam luftuar veten time thot 40 vjet. Subhanallahu. Domthon 40 vjet. Mendoj pak e shaka, 40 vjet përpjekje të mëdha thot me veten e tij për ta drejtuar derisa më drejtuat. Mundesh mund në 40 vjet luftës. Subhanallahu. Edhe kishte arritur kë më pas sa i lufte, mos kujtoj se Allahu nuk ka as probleme. Allahu i madhror është e kurr. Edhe është problem i mirë kur njëu përpiqet për, për, për hir ti, të tij. Edhe tregon në një gjë ndë të çuditshme të udhurimit të ti, tij, që ne jemi shumë larg Allahu na fal gjona. Thot kur futem natën për për ngrijim natën për fal namaz natë, më thon falësh pothuajse tër natën. E thot hyj në namaz edhe kur mbaroi do të thon kur, kur vjen agimi thot dal për namaz dhe nuk, nuk nuk nuk jam ngopur, nuk e kam kryer atë ja, nuk nuk e kam kryer domthonë detyrën ose thosh A nevojën timi që kishte te namazi tots. Llogojtë të thritë të na duke u falur njëri dhe duke thënë se është pak, se është lutur shumë pak, thjesht se krydosish duhet, on duhet të kishte bërë edhe më shumë disi më gjatë nata. Njerëz që punojnë ti do të thonë që e kanë zemrën kaq të një pastër. Në sa duket pa mënyrash, ne nuk hyjmë brenda zemrës së njerëzve. Këta e shkojnë namazin e gjatë, që mund orë, të jasht me orë të tëra shumë të shkurtë. Pse sepse ai më vërtet jetohen me ajetet e Kuranit. A i kur lezon Kuranë dhe kur fillon falë në mazë, a di duket sikur, jo sikur t'i është në, në duke u falë, e ko sikur për përjeton botën e gajbit. Me zemër e ti s'u përshikon ato. Dhe gjithë kjo vjen nga se? Nga përpje kje e madhi që kanë bërë ata përvetët e tyre. Ndërsa, gjende e në sotë është, Allah në rojtë, kur fillon i mami e zjatë dë minuta më shumë në mazit, nësa fillon kërcasë në duartë, Nisa tjerë dhe më nëllë vizin, koke këmë e më radhe, dhe më përtasin, nërë që u zjatë u bëhë e më radhe, me i koj që supranë, ku jemi narimë, në ukojnë që në se lefët. Me i koj që dhe më nëllë ta kanë që në gjende tjilë supranë që dishme, kur falë të namaz, namaz, pa zë. Edhe namaz, pa zë i kjanin. Ne i sot për më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më që që që që që që që që që robin namaz, pa zë? Se se kupten dhe mund që e njëtë vërtet mund ka darë për allot dhe përne e njëndin dodi që ka darë për allot dhe përne e njëndin lotët dhe i qanë E dhe letëzëm kuran dhe Patësia jo në vallaj vlezër është e në dekur Letëzëm kuran ne për shumë në, në, në namazet për zë Ne kemi shkurtuar dhe mund që letëzëm të 2-3 sure nga sure të fundë dhe, dhe i bim shkurt fare Një kohë që suneti profetët sërëm dhe kjo është i për sunetet të dekura që Unë dhe të shikoj që ishe fillur rekatë parë, Prof. Sërëm. Shkoj e në bëkje. Krye nevojnë personale. Meri abdes, këthe eshan gjëmi në Prof. Sërëm dhe ishen rekatë parë. Në më dhe sa duhet, në më dhe minimumi, këndotën e 2-3 faqën rekatë parë në mësë dreke. 2-3 faqën rekatë parë në mësë dreke. Qartë? Dhe thotë pastaj, në më dhe në kësabit, të regon që 2 rekatët e 2-ta i bëndë dhe sa gjus Në Kanonin e Kur'an nuk, nuk ishin ata të më hyn kur vallahu aflegnas tonë, pra ne nuk e ndiejmë shumë larg. Normalisht ndikon edhe të kuptuarit e Kur'anit, se një person që nuk e kupton, se nuk dëgjon Kur'an, është shumë larg. E duhet t'jai vetan e tij. Tregon Abu Hafsun ney savuri. Thot e i bëra roje zemrës time 20 ditë. She i bëra roje, roje zemrës time 20 ditë. Mpas ajo më bëri mua roje 20 ditë të tëra. Njëzet vjetë u kujdesi për zemrë në ti që mu së hynë të smundje, u ruajt nga smundë të kjia, edhe u kujdesi të fusin të zemrë në ti i lachet e mirat të cilat e shërojnë dhe e pasrojnë zemrën. U kujdesi të fusin të dashurim për Allah në më dhërëvarë. Më ndohë pak të lëjë, një dhe njëtë meditojt e shi për dashurim në Allah. Pythjeve dhe sa e ke medituar ti për dashurim në Allah, së më në tala? Sa e kem edituar ti për frikën dhe Allah të madhëruar? Sa e kem edituar ti për mëshirë në Allah të madhëruar? Bëj pyte vetës të në për të gjithë qikosht dhe nësa largimin e me ta. Thot, i kam bërë roje zemësimi 20, pas taj. A jo më ka bërë mua roje 20 të tjera? Në dhe më dhenë, kur vje shetani, nëse vje shetani të një zemër që nuk ka roje, a i hynë edhe bëndasën taj i fut njeriu lloj-loj vështesë. Domethën ça, më thonë, Qa, pak të gjë i thot njeriu kur e shikojnë se ai bën ndonjë adhurin, do ti e kështoe, ti ashtu ti i mirë, nuk ka se ti, oh, këta të tjerë janë gjithë kod. Mundon edhe e fillon i fut njeriu me mendimin se e pëlqyn e vetës. Edhe këtu pastaj veprat e ti të mira, ato ato çika, ato, ato pak që bën, ato marrin fund për njerin. Ose i thot për shkak kur shikojnë, po shikojnë njerëz që rregullojnë namazet, thonë bërsamë mirë që të tashu, edhe kur njeriu lukan njëri ruan zemrën e tij, Mërë fundë. Mërë fundë. Edhe, pastaj thotë, të rgonë në buhafësën një sabur, i thotë, e ruaj të zemën timi njëzët jetë. Pastaj më ruaj të njëzët jetë. Pastaj thotë, kam arita një gjëndje, që edhe unë dhe zemëra ime, ruhe shimë të dy për njëherë, shtotë. U përpojsh, për pjekë e madhe për njëzët jetë, për të ruaj të zemën timi. Njëzët jetë për pjekë e Po nuk jam lodhur për ndonjë gjë, më shumë se çajm lodhur për sinqeritetin. 20 vjet unë luftoj sinqeritetin në zemrën time, luftoj që ta ta fusin që sinqeritetin në zemrën time thotë, edhe sa herë thotë që unë ja mbyll portën së vërtësisë, ajo i të më del në formë të rrethit. Tregon çamopikësh bën ata 20 vjet, po mos kujto sa lodh ti shkon dawn. Mos kujto sa lodh ti shkon dawn, nëse ti përpijesh dhe mund şeytani edhe luftë, luft nuk është şeytani që mos e lejon që thyen zemrën tënde të të, dhe, dhe të depërton atë, fiton. Kur sai që nuk kujdesat të shkatron. Me shkatron shejtani direkt. E i fut lloj lësmundish. Nëse ai është në udhërime, i fus mundë pëlqimin të vetës me ndëmasi, sy, fejsi, mëo, nëse është në një gjunafe, si çdo do të bëjë ju. Jo se po them unë bëj gjunafe, por kjo është natyrë një që do bëj gjunafe, ka caktuar Allahu të lëgjë. I thotë shejtani, ti nuk shpoton. Nuk ka topë për ty, Allahu nuk fal ty, edhe e fut një pesimizëm. Ja shkatron zemrën nga kjo. Anë. Pandajiu du, duhet ta ruaj zemrën siç tregon ky dietar e ruaj ta zemrën 20 vjet. Pastaj e ruajti e mua 20 vjet. Kur njeriu e ruan zemrën e tij, pastaj zemra është e cila urdhon të kujt mëra. Edhe ju urdhon gjithëyrë sepse ai është mbreti. Zemra është mbreti, i urdhon gjithëyrë për të bërë punë mëra. Pastaj ai arrin në një gjendje të tillë që i bëhet i bën të mirë natyrë. Natyrë njeriu që ai nuk sinon më të të mira, nuk ka nevojë të thotë më pas të kujdesë shikimin. Përsa e shikimin e ti dhe më të dhe në ka rrujtur a i shumë, se a i është gajtë të përprasme e mërët, vëndë më të shikoj fema. Një për i gjereve që njëtashtu e e regulun zemën një njëriu të është njëriu të përkujtoj sa më shumë vëdekin, dhe të vizitoj varet, dhe të shikoj njërzit që po vtesin, sepse ato janë momentet në të cilat njëriu ndahë në kjo jetë në god për kainësive të kësaj jete. Është momenti kur njeriu largohet nga pasuria, nga familja, për të cilët ai është lodhur kaq shumë. Si a do thyhen, do mbyhet, do mbyhet aty njerëz me më mendimdhajmë, më tkini aty para vdekjes ata të gjithë në shtroh. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Ekthiru min dhikri hadi min al-dhat." Qoftë përkujtojeni sa më shumë shkatarruesin e qenësive, nuk u vdek për kujtoini sa më shumë. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, on nuk ishandaluar ti vizitoni varret. Por tani i thot, po u them vizitojini ato ose ato ju përkujtojnë herëtë. Për pa ndonjëri u të vizitoj varret, do të marr pjesë në gjinazë, do të duhet du vizitoj cemun e të janë duke vdekur, me anë të të cilëve ai ju përkujton herëtë. Dhe kjo është në gjendën e selefëve. Selefët Se lefët kujdes e shimë, në më dhe në për këto dhe një një një gjarë dhe, dhe shkollë në përvarim e dhe qanin. Të regonë, në më dhe në të regonë djetarë, atë atë qanin, nuk qanin për të vdekurin, por qanin për vetët e tyre se mendonë ati që të akonë në Allahus për në talë. Kurse sot, vëllë, që e gjendë e ka, në më dhe një vetën që nuk qatë, qat, qat. në më dhe në vetë në përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Qeshin. Dogon dëgjojnë edhe a hengjet e celularëve i dëgjojnë në përbarrim Allahu akbar. Në kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam përkujtonin vdekjen. Unë dhe njeriu është ai i hutuar sot sa mendon vdekjen e çdo kujt, vetëm vdekjen e tij i duket sigurisht diçka më e mundur. I duket diçka më e mundur nuk e mendon, nuk e mendon absolutisht fare. Aq larg është njeriu. Fotë Seyyid ibn Jubairi I cili ka qen nga udhruosit e mdhënj të tabinëve dhe dietarë tabinëve thot sikur vdekja të larg, domthonë përkujtimi i vdekjes të largohohesh nga zemra ime, un do friksohesha se zemra ime do mprishe, do mshkatrojë zemra. Po largohesh përkujtimi të vdekjes. Kurse Rabi ibn Khuthaim çëmbonte, kishte pranë shpisë të një kopsh dhe kishte hapur aty një grop varri, grop varr. Edhe kur hutohej, shkonte dhe futej në varr aty rrinte edhe mëndon të vdekin e thosht të shi i vdekur e thosht aty që i thonë të vdekurit thonë o oh, Allah ma mund sot këthejmë përsi në dynja edhe pastaj e thosht të mëndëgjej edhe i thosht o oh, shpirt ja ku këthejmë dhe një në dynja punohat e se të dha mund sje për të punuar për sëri Allah akar Sëmhan Allah gjithashtu tërgojët që Safuan ibn Sulemi shkonte në bqiyë, bqiyë e jfariza e dinës, afër xhamisë profetit <student> sallallahu <trego> alajhi wasallam. Shkonte dhe kalon një herë pranë një personi i cili quhet Muhammed ibn Salih at-Tammar. Edhe ky edhe të edhe edhe ty, e ndika mbarë, këtë do ta shoj çawa do bëj. Edhe shkoi sofën e muslimëve varrezat. Edhe ndalon, ndaloj te një varr aty, e filloi po qaan dhe thot aj shumë qao, thot sa më merr di keq për ta sot kë. Thot Muhammed ibn Salih at-Tammar. Edhe mendova se po qaan ritafir me ati, thot një nga familjili familjarët e tij që t't. i ka vdekur dhe i vin keq për të kur i kujtohet. Edhe pastaj do të pa ashtot një edhe herë të tjera që të njëjtën gjë bëte, ku do i qautë. Do të bëri pushtypje. Pastaj shkohet te Muhamedi ibn Muhammed dhe i thash këku këku, si si ka mundsi domethënë që janë kaq shumë. E më thaj, janë qali të familjarë të tij, një për familjarë të tij, i, i thaj jo, e, i thaj Muhamedi ke dëri, të gjitha familja e, e tij, dhe vëllezërit e tij. Nuk është këo arsye pse qaut, ai qautot sepse ai thotë të shkonte banezët për të për t'i dhën jetë dhe gjallëri zemrës të tij thotë në basë ndoj në ngurësi që, që ndjen një një në zemër. Në më në shkon të vërre, kujtovë dhe e kemë, për në e përdoj qanë. Gjithashtu, një përreje, shka që, që e regulonë në zemër, është pjesë marja në mezhlisit ku përkujtovë të Allah, në mezhlisit ku përkujtovë të Allah, e më dëruar, aty zbutët zemëra. Zbutët zemëra, aty zbardët zemëra nga, në më Edhe nga nxirja për gjunafe që pun njeriu. Edhe sikur njeriu tulset dhe, dhe ta përkojton te Allahu për ditë në mezhlisë dhikrit nuk do ishte shumë, madje do ishte pak. Duke pasur prani të mos kaon ton që njeriu argjon me orë të tëra në për bisedë dhe mezhlisë të cilën në të cilat po shfutoi për gjunafeve, ai nuk shfuton për harximit kaos. Po shfutoi për gjunafeve. Ndërsa kur njeriu uledme me, me njerëz të mirë dhe po kujton Allahu subhanahu wa taala atyre kjo lloj jep jetë zemras edhe ule vet ule me njerëz të mirë vërtet është një lloj gjallërie përse jep jetë zemras madje edhe kur njëri vi shikon njerëz të mirë në fytyr shikimi fëtyr, në fytyrën në fytyrat e tyre është një lloj jete për zemrën e njerëzit ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka saksuar shej al-Albani thot roq roq të mirë të Allahut evlijata Allahut janë ata të cilët kur i shikon, t' kujtojn Allahu subhanahu wa taala. Doktorët e dashur të Allahut, uliyat të Allahut, ata cilë kur i shikon, t' kujtojn Allahun e mëdhuruar. Treqonul Qayyim thotë kur na kërcënonin armiqt, edhe na na suleshin dhe na mbulonte frika nga të gjitha anët, shkonin te shehu Alislamu te Imia. E thot Pasha Allahu, sa e shikonin fytyrën e tij, thonë na na e largon te Allahu, ç'ndjenin në zemrat ona thotë. Sa e shikonë më të më fëtyrës? Na e lërgonë të Allah që kishën dhe Ndjenim një loj i thotë Zgjerimin karorin tonë dhe qëtësie Për Allah s'hënët e Allah S'hënët e Allah Kjo e Allah i gjithë qëtë ishme Ibn Mqejmë fletë për kohë në ti dhe të regon Qa i kishtë e një person si shërës e më të i mje Po ne dhe bekti se kuj kemi se të të, të, të të njerës Kër njeri u sëndët vërtet Mund gjej nga të, të n dhe gjyshi junave. Që ata mundëjë nën përflas pa për muslimanë dhe po atë sa musliman. Duke pasur parë se shumica e tyrave do të bëjnë gjunave hapës të shehës e Murad. Thotë Ghafur ibn Sulaiman. Thotë kur ndjeja ngurtësi në zemrën e time, në zemrën time, thotë shikoja fytyrën e Muhammed ibn Wasit. Muhammed ibn Wasit ka qenë një prej adhuruës të mëdhej. Edhe dietarëve të, të selefëve. Thot kur e shikoi fytyrën e tij, thot fytyrë e tij dukej sigurisht e fytyrë një personi të cilit i ka humbur fëmijën. Domthonjë ka i ka vde fëmijën. Çu dogu fytyrë e tij. Domthonjë kur e shikoi fytyrën e tij atë ky, kur kisha ngurcin zero shikoi fytyrën e tij atë. Kur shikoi fytyrën e tij, kujtoi menjëherë, domthonjë një person i cili sa e shikon direkt kupton që ky njeriu valla ka mendën ta hereti. Në dhe tregonet. Më tregon nga selefët, nga sahabët. Tërojnë Ibrahim al-Abas, i thot shikoi në fytyrën e tij, thot dy vuratë, domthonjë si tip kanalesh në të qar të shumë ndonapo tashkohu sot smallall fytyr e tij kujton Allah sot. Yllastimi Imam Muhamedi ka qen e tij. Tregoj domethën nga dërgoi dietari historinë e tij që në fund të jetës tij, Halifi al-Mutawakkil, i cili domethën e pranoi sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ngriti lart sunetin e ndëroi Imam Muhamedin, e thiri Imam Muhamedin në në në në, në, në, në kështjellën e tij. Qita shikonte nëna e tij, se ishte kurioze Muhamedi ta shikonte kush shkrimë Ahmed ibn Hanbal. Edhe kur e solli dhe e pa ajo i tha djalit i tij, o djalim sot largoje të çoej shpe nervën vetë se vallahi ky nuk është atë që jemi ne thot. Ky është mbot tjetër ky njerëz, nuk jeton me ne. Kur pa domunë fytyrën e tij, gjendjen e tij, së si dhe çfarë, çfarë jeti është ky njeriu, domoha ky është i njeriu që jeton tjetër. Domoha ky nuk jeton këtë botë. Allahër. Ka ndjetar të cilët kur i shikojnë njeriu po kujton Allahu subhanetaual. Në janë komin pëtëm Allah, për të të gjendë në nësirë, në jetëojmë sot. Gjendë në mirush, në nësirë në njëriu, nuk shikon vëndëm se gjunafe. Në në pak përse njëriu, në këtu ne, ne themi që të rëgullonë zemë, duhet që njëriu, të shikoj njërës dhe vojnë, e ku janë ata? E ku janë ata? Ndërsa, realiteti sondë është, këtë tjetër. Një shikon një shikojnë për televizorë lloj lloj prostitutash e lloj lloj pislliqesh edhe mendojnë me gjithë këtë passe që të rregullojnë zemrat e tyre et janë mrregulluar me Allahu subhanahu wa taala subhanallahu më iko Subhanallah. që zemra e njeriut nuk rregullohet duke duke e zhytur atë në gjunafe dhe duke i lënë vend sëjtanin që të hedhë shtizat dhe heshtë të tij në zemër Fata Abdullah ibn Mubarak thie se kush Abdullah ibn Mubarak thot kure shikoja fëtyrën e fodejlim në njadit, a i thot mashton të më shumë mërzin, mashton të mërzin në më mërzin në më, më për për gjunafet e mija, edhe e u rej e vedën ti me thot, e blamë më barak, thot e u rej e vedën ti me thot, edhe pas e fëllon të qanë të kërë për mëndë të ta. Gjithashtu, një prej gjerëve që e regulon zemën, është njeri ju të lidhë zemën e ti Allah, me Allahun, nëse zemën lidh ajo zemër do tërë të rohet edhe do mundot edhe do vuaj nëse njëri ju e li zemërën ti me shdo dhe gjithë dënjas sepse Allah wa e ka kryuar zemërën edhe e ka bërë të gjenë më të shtrejnë të njëri ju edhe zemëra që të arri që limin e vetë përcine ka kryuar Allah ajo du të li dhe vetëm Allah në më dheruar Tregonim në Këim thot kush e lidh zemrën e tij me, me diçka tjetër përveç Allahut ai do torturohet dhe, dhe do mundohet me ta sepse zemra ka krijuar Allahu më dhurojë që të lidhim me Allahun më dhurojë ta përkujtoi Allahu subhanuhu teala po vlezë dhe dhika që bëjmë ne Allahu na fal vëllai ai dhika nuk është ky dhika që bëjmë ne s s s s s s s do të bëjë subhanallahu elhamdulillahi alhamd s'ka dhika dhikri i vërtet për të bëjnë njërë dhikri në vërtet, a i kur thot elhamdu e lamë, basi ta mëre dhikri du të ndje një loj kalinsin zemrën e ti dhe kjo është a i që ne në është privuar sepse ne nuk japim rëndësi punëve të zemrës por ne japim rëndësi vetëm, vetëm punëve të jashme të gjimtyrëve tonat, gojës tonë pa, pa kuptuar dhe mund që në të vërtet Allah i më dhëruar shikon së pare zemrën pas taj gj Një prej gjërave që e rregullojnë zemrën ë është i njeriu të bëj punë të mirë, dhe puna e mirë në përgjithësi ja ndryshon zemrën njeriu. Për sa i dejtë tregoni fjalëtimën time të mijes, që ishte te pika e katërt, ka thënë më te mija. Njeriu sa më shumë të ashtoj në zemrën e tij domun dashurinë për Allahun e mëdhuruar, aq më shumë ka për ta Allah adhuruar Allahun e mëdhuruar. Dhe sa më shumë ta adhuroj atë, aq më shumë ka përpasur dashuri për të, edhe ka për të liruar zemrë ti, ka për të të shliruar për e robëris, për i shdo kujtjetë për për qëllohus Këshu, thot, zemrë ti nuk ka për të bërë sklavë i asë një për i kryesave që uftë e grua apo një një tjetë e më ravë Pasaj, thot gjithështu, thot, thot im në temija Zemrë ka në vetë vetë një loj varëfërie nevoje në vetë vete, për Allah në madhuruar në dy aspektë Në aspektin e adhurimit dhe në aspektin e mbështetis dhe kërkimit njëmës. Shqë që zemra nuk regulohet dhe nuk mund të fitoj njeri dhe as mund të mund të këtë gëzim dhe as mund të të mirë kë zemre dhe as mund të qëtësohet vetëm se duke adhuruar Allah subhanu ta'ala. Duke adhuruar atë, duke dashur atë, duke u këthyre të kaji dhe duke i kërkuar ati ndihë, duke lidhë zemr në nevoj e vetëm e të, Vetëm tole forma thot zemra e arrin të ngopi nevojën e vet që ka, sikur se trupi ka nevojë. Gjithashtu ka thënë Ibn Qayyim, në, në zemër është një lloj vetmie. Në zemër ekziston një lloj vetmie, të cilën nuk e largon njeriu vetëm sa që sije me Allahun e Madhëruar. Dhe në zemër thotim Ibn Qayyim gjithashtu ndodhet edhe tek njeriu është një lloj mërzie, të cilën nuk e largon vetëm se gëzimi me njohjen e Allahut më dhëruar. Dhe në zemër thotë është një lloj varfërie dhe nevoje, të cilën nuk e largon vetëm se kthimi i vërtet për te Allahu subhanuhu teala. Edhe këtë do njeriu që i arrin to grad, do thotë sikur t'i japësh të gjithë dynjan çka brenda saj. Ti e, ti duhet arritë në të arritë gjëra, që njeriun përgjësi. Po t'i japësh gjithë dynjan, çka bën ataj? Nuk e largon dot lloj varfërie. Nuk e largon. Edhe çdo një prej gjërave që rregullon zemrën është edhe janë punë të mira, siç ka thënë Ibn Abasi, puna e mirë i sjell njeriu një dritë në zemër, dritë në fytyrë, fuqi në trupin e tij, shtim në rriskun e tij, dashuri në zemrën e krijesave. Edhe gjunafi, gjithashtu i sjell njeriu një nxirje në fytyrën e tij, nxirje në zemrën e tij, errësirë në zemrën e tij, dobësi në trupin e tij, pakësi në rriskun e tij, edhe urrejtje në zemrën e krijesave. Po pse kjo normalisht kjo ide u ridë zëmen kryesave radhë kjo nuk është gjithmonë, por kjo varet nga vendi kohe sa për shon shehuritë e mia më kam ushuruar gjithkund është atëpër se do thotë gjithas ka qenë në dashun e Allahut subhanetale. Që të, të qëllimi është për njerëz të mirë, se si janë të mirë. Edhe është një prergjë që rregullon zemrën është një njeriu ta përdori donë të të ta lexoj Kur'anin edhe të përpiqet ta përdori atë si ilaç për të kuruar zemrën e tij. Dhe Kur'ani është një elaç më madhështore për zemrën e njerëzit. Onun në aziru milal Qur'an ma huwa shifa. Ne zbresi thonë voj mëdhuruar për Kur'anit, ato ajete që janë shërim. Gjithë ajetë janë shërim. Kur ajetët e Kur'anit që janë kanë shërim, do të thonë ata shërim për trupin dhe për zemrën e njerëzit. E shërojnë zemrën e juve në të vërtetë. E shërojnë për çdo sëmundje, por ka nevojë që ju të lexohet me meditim, të meditojnë to që zemrat i të, të, të shërohet. Kemi një, një qështë e tjetër Pasajtë dhe një që do të përmonë Me shodë dhe lemë për herësjetë Dhe me që nuk ka ko Dhe këtë qështë i është Rëndësia i që kanë punë të zemërës edhe, Dhe me thënë Dalimi që kanë punë të zemërës Me punët përmën, herësiet, mënë... o, komë, o, e gjumëtyrëve Për e lemë të në shodë për herësjetë Me shodë më në O kamë rojë Dhe me shodë